Fekete István, Kele A csapatban valami meglazult. Már reggel óta érezni lehetett, hogy nincs minden rendben, és most kivált egy üreg gója, és széles szárnyal körözni kezdett. A fiatalok szívesen mentek volna a magányos vándor után, de a vezetők nem tágítottak, mert nem volt még itt a pihenés ideje. A rend tehát nem bomlott meg, csak egy gója vált ki, a többi ment előre kérlelhetetlen egyformasággal. Majd utánatok megyek, intes szárnyával az elmaradt vándor, ám ebben a szánycsapásban majdnem annyi szomorúság volt, mint mikor egy ember azt mondja, Isten veletek! A nagyvíznél víznél elérhetsz bennünket, intett a csapat vissza, de szemükben megvillant valami, és testükön átborzongott a búcsúzás. Tudták, hogy viszontlátás nincs, és a nemzetség egyel kevesebb lett. Ha majd leszállnak valahol, talán számadást tartanak, hogy mennyien maradtak, talán visszaszáll egy pillanatra emlékezetük az elhagyotthoz, de most erre nincs idő. Előttük a tér, amelyet meg kell még ma járni, előttük az idő, amelybe ez a tér éppen belefér, tűnődni nem lehet. A csapat minden tagja érzi a hiányt, mint hatásuk helye üresen velük repülne, de ezen segíteni nem lehet, mert a segítség többbe kerülne, mint a veszteség. Előre, előre az évmilliós országúton, az ősök százezerszer megjárt útján, előre, könyörtelenül elhányva a fogyó életet a jövendő élet nevében. A békák, kígyók, gyíkok eltűntek, a szöcskék és sáskák megfogyatkoztak, a fiatalok éhesen ébredtek a fészek peremén, egér az idén nem sok volt, hát indulni kellett, mert elfogyott az élelem. A nagy utat éhesen megtenni nem lehet, és azt se lehet megvárni, hogy a fiatalok meggyöngülve, kalandvágyóan és erőtlenül vágjanak neki az útnak. A csapaton végig az indulás intő rezdülése, az érzéketlen tollak alatt érezni lehetett messze idegen tájak üzenetét, és a felhők formája, az égszíne, a szél őszi sziszegése is mind, mind azt mondta, indulás. A gólya csapat ekkor tűnődve állt a patakparton, és egyetlen mozdulat nem árulta el ezt a belső parancsot. Egyik még vakaródzott is, a másik ásított, de mindenik pontosan tudta, hogyha most valamelyik öreg kiterjeszti a szárnyát, és egy-két lépéssel ráulik a levegőre, akkor már megállást nincs. És most utaznak. Koradélután délután van még, haladtuk ragyog a kései nyár, előttük valahol messze a dél meleg kamrája, és mögöttük a meg nem született nappalok titokzatos ismeretlensége mögött a szánydermesztő hideg félelem, az éjség és elmúlás. Az elhagyott testvér üres helye hidegen úszik velük és bennük, de az a másik aggódás sokkal nagyobb, és a kisebbnek hallgatnia kell. Ott repül az elhagyott gólya párja is, de nem érez többet, mélyebbet, fájdalmasabbat, mint akármelyik csapatbeli. A párok élete már szétszakadt. A fiak már itt repülnek, a cél elérve, a nemzetség jövője biztosítva, további kötelékre szükség nincs, s amire nincs szükség, az csak rossz lehet. A tavasz fokozódó lángolása meghozta a párosodást, a fészekrakást, a fiókákat, a nyár a gondot, türelmet, fáradozást, örömet, s a vénasszonyok nyarának hűlő éjszakái elsorvasztották a szálakat, melyek összetartották a családot. És ekkor a nyárvégi tűnődés hallgatásában mind erősebben szólaltak meg a régi szálak, amelyek, ha el is hallgatnak kisebb időre, mindig voltak, vannak és lesznek, a csapat és a nemzetség időtlen összekötői. Alulról a sárga tarlók szikkat melege most szinte őket, és a csapatvezetők egyszerre mozdulatlanra fogják szárnyukat. Ez a levegő meleg és sűrű, csak rá kell feküdni, a hegyes, piros csört szúrni az iránynak, s akár aludni is lehet. Nem, Arról szó sem lehet, hogy akár egy gondolattal is eltérnének a céltól. A vándorló madár elindul valahonnan, és elindul valahová. Az ősi ösztönök pókhálója abban a pillanatban összeköti az életnek, a földnek, a szívnek és gyomornak ezt a két helyét, s erről letérni éppen úgy nem lehet, mint a vonatnak a sínekről. Elpusztulhat az egész csapat, elpusztulhat minden gólya az utolsóig, de az utolsó... A legutolsó ugyanezt az utat keresi meg, mint ahogy egyik szobából a másikba átmenni csak az ajtón lehet. Jó ez a pihenő repülés. Kicsit lassabb, mint amikor verdesnek a szárnyak, de ez nem baj. A vándormadár számadásában, aminek nem is számadása neve, ez is benne van. Benne az ösztönök csalhatatlan mérlegelésében, az idő, az izmok, a távolság, a levegő időjárás minden lehetőségében, ami nem is lehet másként, vagy csak rövid ideig, mert ha véglegesen megváltozik, vagy elmúlik valamelyik, az maga az elmúlás. A nap lassan közeledik a nyugati éghez, és fent hűvösödik a levegő. A szárnyak újra meglendülnek, a fiatalok megérzik az öregek tudását, hogy mennyi van még ma vissza, felettük hidegen pompáznak a bárány felhők, Alattuk elnyúlnak a napközben hasas kis gomoly felhők, a sárga tarlók megbarnulnak lassan, és az erdő zöldje fekete lesz, mint a közelgő éjszaka. A csapatvezetők keringeni kezdenek, a föld mind közelebb, közelebb emelkedik. Alattuk tópart, sásos nagy rét, a másik oldalon kopár homokdomb, öreg fák. A kör felé szűkül, és minden gólya tudja, hogy máshova szállni nem is lehet. Kinyújtják hosszú lábukat, ugranak egyet-kettőt a föld érintésétől, a szárnyak még csapkodnak, de aztán összezárulnak szépen, mint amikor a fáradt munkás ölébe ejti kezét. Körülnéznek. Itt pihentünk meg máskor is, mondja az öregek szeme, kapkodjuk össze, amit még lehet. A nádashoz közel nem megyünk, az erdőhöz közel nem megyünk, és itt a fákon megalhatunk. Vigyázzatok! A csapat szétszóródik, és az alkonyodó délutánban 29 gólya vadászik szöcskére, békára, a tó melletti réten. A harmincadik elmaradt valahol. Elmaradt, ami annyit jelent, hogy nincs. Hogy miért maradt el? Haz a csapatot nem érdekli, bár tudja. Csattant valami, sziszegett valami, és a szép öreg gójának fájdalmasan megütötte valami a szárnyát. Fene, egye meg! Elhibáztam ezt a dög nagy állatot, mondta valaki. Húz még egyet oda! Újra az a csattanás, újra a sörétek sziszegése. Kár a patronért! Ennyi volt az egész. Két ember, két fiatal ember ment haza a vadászatból, és csak úgy próbaképpen rálődöztek a gólyákra, melyek a fiaiknak vitték az ennivalót. De azért kapott a büdös. Mondta megint az egyik, láttad, megbillent. A fiatal emberek aztán hazamentek, fegyverüket tisztogatták, rendes fiúk voltak, és szerelmes levelet írtak kedves fiatal lányoknak. A levelekben rózsáról, alkonyról, fájdalomról, hűségről, békés otthonról, gyengétségről volt szó, a gólját nem említették. A szerelmes levelek szépen sikerültek holdfénycsorgott bennük, az öreg gólya pedig állt a fészek szélén, lüktető szárnycsontjára gondolt, és néha odanyújt csőrével, hogy a fájdalmat kivegye. A fájdalom azonban mély volt, és kivehetetlen. A sörét a csont mellé szorult, feszített és égetett. Pedig szép, nyugodt éjszaka volt. A fiak felnőttek már, ott gubbasztottak a fészekben, az asszony néha ránéz, mert érzi, hogy baj van. A hold felkelt a mocsárból, és a levegőnek vándorlás szaga kezdett lenni. Megmozgatta szárnyát, és újra visszacsukta. Nem, nem törött, de ami benne van, az rossz, és még rosszabb jön. A fájdalom nő, és a fájdalom eszik. Hogy az életét megeszi-e ez a fájdalom, nem tudja. Előre nem gondol, mert előre tudni semmit nem lehet, de a pillanatok nehezek, és még nehezebbek lesznek. A fészek a falu végén van, egy villáncsapta csapta melynek csak egyik fele él, a másik halott. De a halott része már nagyon régen halott, és az élő része nagyon régen él. A fészek szinte időtlen. Ő rakta valamikor, de hogy hányadik vándorlás után, arra nem emlékszik. Régen, s ez egyenlő a végtelen múlttal. A nagyfa mögött cigányputri lapul a malomgát mellé, és előtte a csőzház van, ami nem sokkal nagyobb a putrinál. A különbség csak annyi, hogy a csőzház mellett kert van, bekerített udvar, és a kerítés karóink köcsögök száradnak. A cigányputri mellett nincs kert, és nincs kerítés. A végében egy kordé nyugszik rúdjára hasalva, és kicsit odébb, egy szamár legel, már amikor legel. Többnyire gondolkodik. Ha rossz idő jön, nagyokat ordít. Ilyenkor az öreg cigány nem fogja be. A neve Balambér, és mint időjós, falu szerte ismeretes. Színagyűjtés és gabonahordás Balambér hozzászólása nélkül nem történik, és ha Balambér nem csak ordít, de még hempereg is, jégesőre, felhőszakadásra van kilátás. Ilyenkor tanácsos az jóságot fedél alá hajtani. Nem különben a kaszát a padlásablakból bevenni, mert a menykő, a fene augusztusát, szereti az ilyen hegyes vasholmikat. De Balambér most nem látszik, ezüst párában úszik a táj, az öreg gólya a fa tudja, hogy még nem múlott el fele az éjszakának. Az előbb hú járt erre a bagoly, és csendesen leszállt a szomszédos ágra, megforgatta buksi fejét, mintha azt kérdezte volna, mi újság? Az öreg gólya meg sem mozdult, mintha azt mondta volna, semmi. Úgy? Úgy. A bagoly aztán elrepült tanakodva, hogy mi baj lehet gólyáéknál, mert hogy valami baj van, azt megérezte. A gólya pedig elgondolkozott a bagoly megjelenésén, akit már régen nem látott. És éppen most. Reggel sokáig álltak tűnődve a csonkafán. Végül az asszony feldobta magát a levegőbe, s a fiak utána szálltak. Később az asszony egyedül visszajött, a párság kötelékei még tartottak egy kicsit, és odatelepedett telepedett párja mellé. Ránézett. Az ember? Az ember. Aztán csak álltak. Az úton szekerek ballaktak a malon felé, az ostorok pattanása néha végigvágott a víz felett, az emberek kiáltása hamar elhalt a széthulló nyár szalmájában, s a két gólya csak állt. A csapat együtt van, mondta az asszony. Az öreg gólya csak bólintott. A csapat együtt van, és ő nem érzi a vándorlás hívogatását. Nem érzi úgy, mint máskor. Az a kis ólom darab a szárnyában elszakított valamit, elszakította a messzeség fonalát, eltörte a vágy végtelen ívét, és óvatosságot ültetett helyébe. Ez az óvatosság ma még csak tapogatózás de holnap vagy holnap után igen lesz, vagy nem. Élet vagy elmúlás. A kettő között alig van kis különbség, de ez a hajszál, most minden. Neki minden. Az asszonynak nem sok, s a csapatnak alig valami. Így van. Amikor párja felszállt mellőle, kibontott a szárnyát ő is, és úgy repült a rétre, mintha semmi baja nem lenne. Amíg repült, csak szárnyára figyelt. A levegő egyformán simogatta mindkettőt, és az egyik egészséges volt, a másik beteg. Ezt a szárnyat figyelte az öreg gólya, mintha a másik nem is lett volna, s ez a szárny most azt mondta, nem. A réten együtt járta többivel. Evett, vadászott, mint a többi, de most minden mozdulat más volt, mint máskor. Minden mozdulat beleütközött abba a kis ólomdarabba, és azt mondta, nem és ezt tudta ő, és tudták a többiek is. Nem néztek rá, nem figyelték, de önkéntelenül ellépett mellőlük, mert idegenek lettek, és idegen lett ő is azoknak. Magányos, de azért jól evett és sokat, és később ismét közéjük ment. Az idegenség megmaradt, de elhagyni magát nem szabad. Délután ő szállt először fel a levegőbe, és a család azonnal követte az alvófához. Repülésén nem látszott semmi, s amíg így repül, addig parancsoli is. Komoran ültek az ágon az öregek, és figyelve a fészek körül a fiatalok. Augustusi délután volt. Álmos nyár vége, poros alkony, ami melegen úszik az este felé. A malom körül szekerek álltak, a gátvize sötét volt és meleg, mint a sár. A malom előtt a fűszfák délutáni lélegzete összekeveredett a meleg liszt, erjedő mocsár és lótrágya szagával. Az ökrök nyugodalmasan kérődztek, az emberek még nyugodalmasabban pipáltak, és ha mondtak valamit, csak azért mondták, hogy el ne aludjanak. A vásott csizmák, repedezett nadrágszíjak, foltos kabátok, szutykos pipák, izzadság és fekete körmök a nyárhoz tartoztak, a nyugodalmas, félig pihenő nyár végéhez, s ennek homályos tudata olyan volt, mint az álom. Vége az aratásnak, megkapta mindenki a részét, ahogy dolgozott, s a malom lágy dörmögésében, mintha a téli pihenés puha, nagy macskája dorombolna. Mozdulatlanul ültek a gólyák a fészek körül, a vénynyárfán levél serezdült, de a fiak és anyjuk úgy érezték, hogy az apa nincs velük a vándorlás vágyódásában. Ott állt mellettük, mégis távoli lett és idegen, akit sajnálni is lehet, de akihez mind kevesebb közük van. Az árnyékok elmúltak már, csínépe, a fecskék, ittak a gát gátvizéből, a szekerek puha pattogással eldöcögtek a falu felé, és a cigányputri mellett balambér unottan csapott egyet-egyet farkával, mert más tennivalója nem akadt. Hosszan gondolkodott, hogy oldítson-e, de a levegő olyan száraz volt, mint a törek, amiből esőt, Vihart kisilabizálni semmiképpen sem lehetett. Tehát nem ordított, csak fülével billentett egyet-kettőt, mert az idő reménytelenül állandónak mutatkozott, és Balambér soha nem csapott még be senkit hamis jóslásokkal. Lehet, hogy az emberek ezért gondolták róla, hogy szamár, és ez Balambér nem tudta, és amilyen bölcs volt, nem is akarta tudni. Így jött el az este észrevétlenül és puhán, mintha nem a percek éles határvonala hozta volna a sötétséget, hanem az idő lágy szalagja, amely láthatatlan keréken mozog, lemerülve a sötétségbe és felmerülve a sötétségből. A hajnal, mintha csodálkozott volna. Hát a gólyák még itt vannak? A csősz felesége levet két köcsögöt a karóról, a csősz, megérkezve éjszakai örködéséből, igazított egyet a fűrészbakon, ami látszólag nem jelentett semmit, mégis annyit jelentett, hogy rendetlenséget talált a ház körül, ami mindenképpen tűrhetetlen, s most ő, hogy hazaérkezett, rendvetett mindent. Felesége elébetette a tejet és a kenyeret. Ha nekem is csak annyi dolgom lenne, hogy bakonlökök egyet, én is úr lennék. Nem állt egyenesen. Úgy állt, ahogy az este itt hagyta. Talán elaludta kend a szemét az éjjel, és most másként látta? A csősz nem válaszolt, nyelte a tejet nagy darab kenyerekkel. Mit válaszoljon? Az, hogy aludt az éjjel őrködés helyett, természetes, de miért hányja most fel a felesége, amikor máskor biztatta rá? A fene egye meg a bakot. Ásított. A kutya kiment, bejött a földes konyhába, felette legyek zümmögtek. A gátvize párásan füstölgött. Az öreg gólják kelepeltek egy sort, a fiak hallgattak, s a kelepelés szétszóródott a reggelben, mint a tanács talanság. Megmozdultak, körülnéztek. A táj, a fészek környéke, az öreg fa, a gémes kút, a ház rásodródott a ballagó idő szalagjára, s a góják feldobták magukat a levegőbe. A réten már ott ácsorogtak a többiek. Látszólag tétlenül, semmit nem várva, semmivel nem törődve, ám mindenki érezte a messzeség hívogatását. A csapatvezér lépett egy párat, szétszabta szárnyait, a mozdulatlanság megtört, a levegő súhogni kezdett, elsüllyedt alattuk a rét, a patak, a malongát vize, s amikor kitárult a messzeség, elindultak dél felé. A fészekre, az otthonra már nem gondolt senki. Előre! Vár a nagy víz, az idegen folyók, az idegen mocsarak, vár az idő, ami szép és jó, meleg és élelemmel teli, és máshogy kell eltölteni. Előre! A látszólagos rendetlenségben is rend van, érzik egymást, érzik a csapat összetartozandóságát, érzik önmagukat és szárnyukban a csapat minden szárnyát. Tudják, hogy valahol baj van, figyelnek rá, és amikor a beteg szárnyú öreg gólya kiválik közülük, a közösség halvány részvéte mögött megnyugvás is van, hogy most már csak egészséges szárnyak viszik a nemzetséget dél felé. Délután van még, szép, szikrázó, augusztusi délután. A réteken fonnyad a sarjú, a virágok megfakultak már, a kertekben keserny és illata leng a kapornak, sárgul az uborka, idei verebek csiripelnek értelmetlenül a bokrok hűsén, a felhők nem mozdulnak, az ég porosan szürke, mint az unalom, csak egy magányos gólya körös fájó szárnyal, tűnődve az idegen vidék felett, mind lejjebb, mind lejjebb, mert a társak már eltűntek a messzeség párájában.